Vonë në jetë më bërit atë të ty I filtruar në përshumë dyër I më pakur në përshumë shkall Gjështat e kun s'kish mbetur më thuaj sa zgje Ti e një grua ka që zënë në befasi E që jeton në një gjusë më gudzimi Një grua egrë që më banë syse Frere dhe legante syve të tu Sendet kanë dëshirë të humbin dhe të gjenë së rrishë për të tjerve, vetë që qënjët njërzore duen të gjenë vetë vetën, mëthe. Pas këta e theve fyturën tëndë në dy profilet e njëta, njërin për distancën e largëme, tjetërin për mua, si souvenir. E pas ta i shkove.